الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة ورسل الملائكة أفضل من عامة البشر وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة ما تنرحمة الله علي وبلن أسأل بيا نبي ديائي تنسانان خواس بادي ملكو دي خواسنا أفضل دي لکه خواس دی انسانانوان بیا عليه السلام دي دا دی هغه خووادي میکونه افل دي بیا الناس عام خلکه هغه د عامو میکونه بهتر دی دلیل پهدي بندې ص چې خوواې میک دا دی هغه خووا شو دی ملیکونه به دی نو اصل دی ممسیک دو قول دی یو قوله دی جمهور اهل سنت والجماعات دا دو قول دی معتزیلا فلاسفا او دی بعضی شاعره دا رای دی جمهور دادا چې کومه ما, ما تن ذکر کرده دا چی خواس البشر داد خواس الملائکن ابزل عوام البشر داد عوام الملائکن بحتر دلیل دوی داولی دا چې یو قرآن کریم کې الله تعالی پرشتو ته امر اغه په سجده دي د ادم سلام باندې کړی را ادم علي سلام له جوړې دي خواص البشر نو نو معلومه دا څوله چې امر په سجده باندې د ادناته کېدلې سي دي اعلی لپاره دا چیرته نو کېږي چې سړی اعلی تاسو امر وکړي چې ته د ادناته سجده وکو نو ځکه لا ادم علي سلام ته اغه د سجده امر کړی دا چې تاسو دی لپاره سجده وکړي معلوميږي دا خبرات سي ملک د ادناو او آدم علی سلام دا اعلو نو زکیدوی ته امر په سجده باندې کړیو دویمه د ا دات چې قران کریم کې دویمه د ا دات چې قران کریم کې الله ذکر کړی دا وعلم آدم الاسماء كلها الله تعالی د علم د اسماء او د مسمیات ادم سلام ته ور کړیو نو معلومی کی دا خبره چې آدم علی سلام له دنیا او لا او به تر او ولیک دې به تر نه وي خدا با الله تعالی دا علی سلام تنور کا چې دغه علم پزریه باندې به د الله تعالی پېښ کو په مقام د خلافت خلافت اردیدته حوالکه نو کذای مبذلون او الله تعالی دا علم ولي ور کاو چې علم الله تعالی د تور نو دی نو دا یې مستحق د تعزیه ماده تکریم مو ګرځیدل په دغه عیله مرکوولو سرهانو معلومه دا سوال چې آدم علی سلام د افضل اغا غا بیا په دی ملایکو کې خواص ملایکه هم داخله معلومه سولا چې خواص البشر د خواص ملایکه نه به تر دي درجن دلیل د قرآن کریم کې الله یای ائنا الله اصفى ادم و نوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين الله دي, دي خواس و إنسانانو ذكروكا سدغ خواس إنسانانا سعغان عليه مسلام دي دال الله رب آغا انتخاب كره دا وغرق دي دي په مخلوقاتو بنده نو پا زمره دي عالمين كي آغا ملائكي داخل دي او کنا بې تام ها ټولې فرشتې په دې کې داخلي دي, دي اغاکه خواص الملائکه دي او ک عوام الملائکه نو معلومه سه ده الله تعالی دان بی عليه مسلام له دینه غره کړی دي نو چې کله غره دی دوی اغه دی ثابت څه نو دلیل دا دلیل لپاره دې خبره ده چې خواص البشر دا اولادې له خواص الملائکه نه سره د دلیل دا ده دا د دلیل هم سر خلاصي دي لرمم ده لل دا چې اصل بنیادي خبره دا ده چې انسان چې الله تعالی په دغه مرتبه بندې فایز ګرزه وړ ده نو دا د ص دا چې هغه سره دی اوواقونه ده سره دی موانی او نه ده سره دی شواغلو او د سوعرفونه ده مشروفاتې زیات ووي مشغولتی زیاته ووي موانیا ور سره وي شهوت لري غذب لري او دارنګه ضرورتي شاغله ورته پیخیږي چې هغه مشغولون کې ویل د کمالاتونه نو چې د سره سره سر هم موانع او سره سره الله د کمال ترسي د سره سره سر چې د الله تعالی هغه بندگی کوي نو, وی. وی. نو ده ده ده بند دا اشق وي سخت وي نو د دې د وژنم د دوی د پاره فضیلت هغه په ملایکو بندزياب ده زکات د مال ملکو عبادت هغه بيدوند موانع ون ده زکا ته دوی راځب نه لري شهوانی قوت نه لري اله غیر ذالکہ او شواغل نه لري دوی نو د دوی عبادت اغه عشق نه ده نو بهترین په عبادت کې اغه وي چې اغه عشق وي نو سختترین عبادت اغه دي د عبادت ده نه دي ملک نو د دې چې فضیلت اغه د دي, دي, دي, دي, دي, دي خواص البشر د پاره راغلی ده په خواص الملائکه باندې او عین دغه دلیل هغه عوامل بشر کېنده دویم دوی دلیل ذکر کړای ده څلور دلایل دا خو جمهور اهل سنت والجماعات ویلي دوی یو دلیل دا ویلي دا چې ملائکه افضل دي و ده چې اغا نورانی مخلوق ده اغا له هیولا او نه پاک ده نو هیولا او صورت دا ظلمانی او مادی دي نو چکالا هغه ظلمانی نه نو نورانی د اشرف دي ظلمانی نه دا دلیل دي د خبره دا چې ملک اولاد البشر نه خدایي شنا صاحب انسان مرکب هغه دي حیله او د صورت نه داو کنه دا د سې یو مسله دا بنا د فو اصول فلسف فو اصول دي فلسفه وبنده فو اصول فلسفي وبنده بنا دا اهله شرعي پنيز وبنده دي د هيصيته او اعتبارم نستا نو په دې سره د دې فضیلت او شرافت نه ثابتېږي او دویم دلیل دا ویلای دا چې کریم کې الله تعالی دی نبی کریم علیه السلام ذکر کړی دا علمه شدید القوا چې جبرئیل علیه السلام د ته تعلیم ورکړی دا نو معلومه ده دا, دا چې جبرئیل علیه السلام د معلم او نبی کریم علیه السلام متعلم ښهاره خبره ده څ دې استاز فضیلت اغه د طالب نزیاتی نو لدینم معلومه مسوله چې انبي ملکه دا اغه افضل دی له دی انبيي عليه وسلم نا خو د دینم د جواب ذکر کړای چنه دا دلیل دی فضیلت نو سې کېدلې دا به ال ته جوړې ده کچیر ته دغه ملک دی نبی کریم عليه السلام دی فارا معلمانه وای دا دیغه دی فارا استاد وای نبی کریم عليه سلام شاګیر دی فمعلم خدای نبی کریم علیه السلام د لپاره الله رب العزت دغه دا ملک د خو سفیر محظره فما بین د معلم او د متعلم کې د الله خبره نبی کریم علیه السلام تر راسي برای استاد د نبی کریم علیه السلام د لپاره استاد د نبی کریم علیه السلام معلم د د لپاره خو الله خدای دا ملک اغه خو سفیر او قاصد او استاد وي فما بین دی الله د نبی کریم کې او دا موږ منو چې دی الله تعالی مرتبه اغه د نبی کریم علیه السلام نه افضل ده نو په دی سره د ملک فضیلت اغه د پیغمبر علیه السلام او یاد خواص البشر نه ثابت کیږي درېم دلیل دا ویلی ده چې قران کریم کې څه ذکر دي انبیاء او د ملکو ملک کې دلې نو اول اغه ذکر دی پریشتو الله ربو له عزت کئ او دا رنګ پریوايات مبارکو کیروسته لیدنه اغه بیا ذکر دی انبیا علیہم السلام راضی نو اول ذکر اغه دی انبیا ملائکو وی. دویم ذکر اغه دی انبیا علیہم السلام مالو مساله چې دا غا تقدیم دی شرف دی و جن ده فضیلت د دې فرشتو د پاره ده نو د دې وجنه الله تعالی او نبی کریم علیه السلام د مقدم ذکر کړی دي نو د راغې د دې نیم جواب وکه چې نا دغه تقدم د ملکو دا د یو بل نقطې او د فایده د وجنه راغله هغه دا چې دوی پټ مخلوق ده نو ایمان په دې باندې ده. نو د دې وجنه اول د دوی ذکر مناسب ده او یا له دې وجنه تقدم ذکر راغلی نه چې په اعتبار دی وجود سره دا د انسانانو نمخته دي په اعتبار دی وجود سره نو تقدم, وجود تقدم وجود ذکر هغه وجدي تقدم وجودینه راغلی نه چې توافق په ما بیند ذکر او دی هغه وجود کې راسی د دوی پیدایشه الله را العزت د انسانانو نمخته کړیو نو ذکر م الله تعالی په هغه ترتیب کې اول دوی ذکر کی نو دا خو دلیل د فضیلت نو سې په سلرم دلیل دوی دا ذکر کړای دا چې قران کریم کې راځي لایستن کی فل مسیح ان یکون عبد لله ول الملائکه المقربون اوس دل ته یو شو کوم لا ذکر او په حکم کې قانون دا وی چې ترقیل ادنان اعلی ته څلای وی ای چې لایستن کې من هاذ امره الوزير ولا سلطان دا د سي حکم دا چې د دې نه مخالفت نه وزیر کې یو نه بادشاه کې اوس د سي چې دا یو امر دا چې لدین مخالفت نه بادشاه کې یو نه وزیر کې نو تر کې اغد ادنان اعلی ته کېدلای نو کله ته مګو کتل دی آیت مبارکته دل تراغ لایستن کې فل مسیحو اين يكون عبد الله ده الله تعالى فعبديتكي عار او عيبه او منعنك اي عيسى عليه السلام اغا دي بعدتنا او نا اغا ملك مخربينا نو اوس معلومه سوله زي ذكر دي ترقيل ابنان اعلى ترادين نو گوي كي اي عيسى عليه السلام اي أو اول ذكر كدا ادناده او رسل دينه فرشتي راغلينو ده اعلى دين لدين فزله دي, دي ملائكه اغا فايساله السلام بند ثابت سوكنه نو دایې چې نه اغه نصابتيږي ولی وې و یو جنادا الله تعالی ذکر کړای دا لپاره دې رد کولو اغه په عیسایانو او پنسواراو باندې د دوی عقیده داوه چې عیسا علی سلام د ملایکو نه په مرتبه کې اوچت ده په دې شان سره چې اغه مخلوق او دغه جز د خالق ده چې کلی جز د خالق نه د یوځ دی خالق نه یا دی خالق مانو او په دلاله خدای ګانه نو الله تعالی اول دی ذکر کړه الله تعالی اول دی ذکر کړه چې دغه عیسی علی السلام چې تاسو عقیده درته چې دی معبود ده اغه به الله تعالی دی عبادت نه انکار نکړي دی عبادت معبود نه ده دا خدای رد دی فار اول ذکر کړي دا مطلب نه ده چې د ادنا ده او ملک اعلی دی لدې و جن الله تعالی تقدیم د عیسی علی السلام په ملکو کړه دا هغه خو دی بلې فائدې لپاره راغله دا نو لدینه په هغه فضیلته د خواص ملایکه هغه په خواصو بشربندې نه ثابتيږي نو مساله ثابته سواله چې خواص د انسانانو دا بهتر دي له خواصو د ملایکه ونه او خواس د ملایکه و نه او عوام دي په م... بشره دا اول او افضل دي م... له عوامو دي, دي ملایکه ونه دلائل دواره طرفو ذکر شو تمګه څلور دلائل دي دوه هم څلور دلائل بیا د دوی د څلور وروړو دلائل نه جواب تم سره په حقیقت کوی شو دلایبر تی وی تاسو هیڅ کومه د مشکل نه ستنه تر اخیره مو ویل خلاصې خلاص سوال د سلفه طریقه داوه چې وو په کتاب تر اخیره ویل نه و جې داوه چې کتل کتاب د اویلن سوې تر اخیره ویای په خپل نصبند یو کیسه اعتماد پیدا کی دا کومه یو نه زوم رکلخه لا یو نه تر اخیره کتاب ورسره نو کې څه شي پاتې نو چې حاصل میټول وویل ان الله وملائکاتو